și în și pe pământ, el mi tată, și sfânt. Priotul Valeriu va anunță, iubiți ascultători, deschiderea programului I-090 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul Cuvântului Lui Dumnezeu, pe care îl parcurgem împreună de o bună bucată de vreme, ne aduce acum în fața versetului 17 din Evanghelia după Ioan, capitolul 7. Asupra acestui verset am avut o serie de gânduri cu ocazia lecțiunii trecute, gânduri cărora le adăugăm și pe cele care urmează și n-au putut fi expuse din motive de timp. Înainte de aceasta însă dați-mi voie să vă citesc o scurtă meditație asupra numelui unei străzi din Franța. Strada egalității este numele dat în unele orășele ale Franței, căi care duce la cimitir. Așa după cum se obișnuia și la noi în țară, străzile care duc către gara să fie numite Bulevard Exprimată astfel, această filozofie elementară a egalității în moarte este poate de natură să-i mângâie pe defavorizații acestei lumi, pe cei de jos și să le atragă atenția a celor care sunt aici aprovizionați cu bunuri. Dar ea nu este adevărată. Fără îndoială, moartea este partea tuturor oamenilor fără deosebire și sunt puține zile în care nu vine să ciocănească în jurul nostru confirmând lucrul acesta. Dar este după această aparență o egalitate? Numai Dumnezeu, cel care cunoaște viitorul, este în stare să ne-l facă cunoscut. Biblia ridică colțul vălului. Ne este cumva frică să privim sau să ne informăm? Moartea nu este decât o ușă prin care trec toți oamenii, fără excepție. În privința aceasta, da, toți sunt egali. Dar aceeași ușă se deschide spre două locuri în eternitate există deci o inegalitate în moarte. Unii vor fi chinuiți, iar alții vor fi mângâiați. Primirea sau neprimirea mântuirii aici pe pământ determină deosebirea eternă. Strada egalității care duce la cimitir trebuie numită mai degrabă strada alegerii hotărătoare. Tu ai făcut această alegere? Scriptura ne arată pe un om care grozav se chinuia în văpaia iadului, este vorba despre bogatul, din pilda Lazar și bogatul, și acesta se chinuia acolo pentru un singur motiv. Nu trebuie să înțelegem că nu a dat mâncare săracului, că din pricina aceasta, ci săracul fusese pus la ușa lui pentru că el nu avea deloc timp să se intereseze de cele spirituale. Și Domnul se gândise în mila lui că dacă așează pe săracul acesta, se va apleca vreodată spre el, îi va da prilej ca prin laser să audă și el că are un suflet nemuritor și că de să nu se îngrijească numai de o viață de risipă și de lux de așa cum ducea el, ci să înceapă să se pregătească și pentru viitorul de dincolo de groapă. Și numai din pricina aceasta că n-a vrut să asculte îndemnul lui Dumnezeu, n-a vrut să se îngrijească și de cele veșnice, a trebuit să ajung acum într-un chin veșnic, cum spune el, grozav mă chinuiesc în văpaia aceasta. Iubiți ascultători, și mesajul acesta poate să fie un laser pus la ușa dumneavoastră, prin care Domnul vă invită să vă opriți din alergarea după cele pământești și să vă puneți problema sufletului într-un mod cu totul serios. Și cine face așa, ajunge imediat să primească pe Domnul Isus Hristos, care îi va schimba felul lui de viață de aici de pe pământ, dar ce este mai fericit și mai minunat este că îi va schimba întreg destinul veșnic și îl va face să petreacă împreună cu Domnul Isus Hristos. Te rugăm, Doamne Tată Bine binecuvintează și ascultarea mesajului care ne stă înainte și fă din el, Doamne, un ciocanit puternic la inima tuturor celor care îl aud, determinându-i să se oprească din alergarea lor pământească, să-și pregătească veșnicia, primindu-L pe Domnul Isus Hristos și apoi trăind împreună cu El, acum și în toată veșnicia, spre slava ta și bucuria lor. Amin. Dacă vrei să moștenești,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 la moarte, timpul aproape trecut, cu viața ta ce i făcut, prin ce-o să rămână, ești doar un punct de țărână, sufletul e tot ceva. ai, oare cui vrei să predai, aur, argint și balade nu te-ori scăpa de la moarte, timpul aproape trecut. Viața ta ce-ai făcut, din tine ce-o să rămână, ești doar un cun de țărânt, sufletul e tot ce ai, oare cui vrei să-l predai? Aur, argint și palate nu te-or scăpa de la moarte, sufletul e tot ce ai, oare cui vrei să-l predai? Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în versetul 17 al Evangheliei după Ioan, capitolul 7, unde Domnul Isus stătea de vorbă cu iudeii, care se mirau de faptul că El le dădea învățătură, deși nu participase niciodată la școlile lor, n-avea diplome de absolvent al marilor seminare și totuși le dădea învățătură deosebit de minunată, o învățătură pe care ei nu auziseră niciodată. Aici Domnul Isus le explică, acelora care se mirau de el, că deși n-a fost la școală, știe totul să le vorbească și le spune așa. Dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Deci Domnul Isus le spune, dacă vrea, aici este cheia, dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, atunci va ajunge să cunoască. Primirea voiei lui Dumnezeu în noi, fără osilire din afară, ci ca pe cea mai mare plăcere, este o dihna noastră. Pentru Domnul Isus, voia lui Dumnezeu era hrana Lui, desfătarea Lui, viața Lui însăși. El spune în Ioan 4,34, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Dacă nu știm care este voia lui Dumnezeu, dar am vrea să o cunoaștem precis, ca să o putem împlini, Dumnezeu ne -o descopere. Domnul Iisus însuși ne spune aici, dacă vrea cineva, atât este să vrei, să vrei cu toată inima să faci voia lui Dumnezeu, să n-ai niciun alt interes, niciun alt motiv, decât pur și simplu, numai atât, să vrei voia lui Dumnezeu, indiferent de ce ar conține ea. Dumnezeu este atât de gata să ne-o facă de cunoscut, cum nici ne închipuim noi. Haideți să ne gândim la o ilustrație. Într-o cameră, unde avem aerul închis și vrem să o aerisim, ce facem noi? Ne aducem și luăm aer cu găleata, aer curat de afară și venim să-l încesăm peste ăsta -altu? Nici de cum. Facem numai o aerisire. Lăsăm să iasă pe undeva pe un geam aerul îmbăxit din cameră și pe altul, pe celălalt geam, va intra în mod automat aer curat. Haideți să ne gândim mai departe. Dacă avem o pompă cu care se face vid, deci scoatem aerul de aici, în fizică am învățat eu că nu există vidul absolut, deci nicăieri nu se poate realiza un gol absolut de aer. Dar pe măsură ce scoatem aerul dintr-o dintr cameră, să zicem că este o cameră hermetic închisă, pe măsură ce scoatem aerul dintr-o cameră, presiunea atmosferică înconjurătoare ajunge la un moment dat să spargă geamurile și să pătrundă înăuntru. Și dacă nu sunt geamuri, oricât ar fi de puternice zidurile, presiunea din jurul camerei, în momentul în care realizează că în cameră nu mai există aer, forțează pereții, îi sparge și tot de înăuntru. Vedeți dumneavoastră, prin Domnul Isus Hristos, Dumnezeu a făcut să fim înconjurați din toate părțile de puterea Lui și de dorința Lui de a cunoaște voia Lui. Nenorocirea stă în faptul că noi suntem plini cu aerul îmbăxit al nostru și atunci am realizat o egalare de forțe, iar aerul bunului Dumnezeu, cunoaștere voie lui, rămâne în afară de noi. Ce trebuie să facem ca să cunoaștem voia lui? Trebuie să vrem. Ce înseamnă vrem? Înseamnă că noi renunțăm la voia noastră. Începem să nu ne mai simțim satisfăcuți cu voia noastră, simțim că ne asfixiem, simțim că este un aer toxic. Și începem să deschidem geamul să iasă în afară aerul toxic și pe măsură ce iese afară voința noastră, pe măsură ce lăsăm să fim eliberați de gândurile noastre, de părerile noastre, de toate socotelile noastre, chiar de învățăturile care le-am moștenit de orice altceva, când începem să ne eliberăm de ale noastre, atunci voia lui Dumnezeu, dorința lui de a cunoaște voia lui, pătrunde în noi cu forța cu care atmosfera din jur ar drăma pereți și uși și geamuri într-o cameră din care s-ar scoate aerul vechi. Așa de gata este Dumnezeu, așa de doritor este El să ne descopere voia Lui, numai dacă noi vrem să ne golim de a noastră și de ale altora pe care le-am moștenit. Dacă Dumnezeu ne-a dat harul mântuirii prin Fiul Său Iisus Hristos, fără niciun merit și niciun drept înaintea Lui, în același har și cu atât mai mult se coboară acum lângă fiecare din copiii Lui ca să-i facă de cunoscut ce are de făcut în fiecare a vieții, să-i descopere limpe de voia Lui, așa ca să nu mai fie nici îndoială cu privire la ceea ce avem de făcut. Numai atât, să vrem să primim și în momentul în care vrem să primim ne-am golit de noi înșine și El pătrunde cu ale Lui în mod obligatoriu și cu toată forța și atunci ne schimbă viața și ne face fericită căci ne aduce aerul curat și dătător de viață al cerului. Așadar, atunci când nu vrem, când nu suntem dispuși să împlinim voia lui Dumnezeu necondiționat, nu putem să o mai cunoaștem. Dar oricând suntem gata să facem ce vrea Dumnezeu necondiționat, Vom ști ce avem de făcut și vom căpăta putere pentru aceasta. Numai o ascultare continuă de voia lui Dumnezeu face cu putință o ascultare prezentă a acestei sfinte voi, fără să avem nicio îndoială în inimă. Mulți se vaită că nu pot să știe, nu cunosc voia lui Dumnezeu cu privire la un pas pe care îl au de făcut. Trebuie să afle aceștia că Dumnezeu niciodată nu dă lumină pentru doi pași. Dacă ai cunoscut voia lui Dumnezeu cu privire la un aspect al vieții tale și n-ai vrut să o împlinești, atunci n-ai să capeți lumină pentru pasul următor și de aceea nu știi ce să faci mai departe. Dar dacă ai împlinit cu dragă inimă și cu toată seriozitatea voia lui Dumnezeu în măsura în care ai cunoscut-o până la punctul acesta, fi sigur și liniștit că Dumnezeu ți-o face cunoscută în continuare. Dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască. Citind aceste cuvinte, un om șovăelnic a căzut pe gânduri și a zis Dacă aceasta este condiția cunoașterii, atunci mă tem că eu nu voi cunoaște niciodată pentru că nu vreau nimic. Da, în templul tainelor lui Dumnezeu nu poate intra cineva decât dacă împlinește aceste condiții să facă voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu dă harul cunoașterii decât acelora pe care mai întâi le cercetează lăuntrul toate planurile și toate intențiile lor. El nu dă cunoașterea tainelor sare a care umblă după satisfacerea curiozității firești sau a care vor să-și câștige slavă sau alte avantaje pământești. El nu dă harul cunoașterii voiei lui Dumnezeu a celor la care ar folosi această cunoaștere împotriva lucrării lui Dumnezeu. Nu, nu, nici de cum. Toată truda celor firești, truda celor necredincioși, a oamenilor cu interese egoiste ca să intre în templu tainelor lui Dumnezeu, este zadarnică. Ușa acestui minunat templu este lepădarea de sine, lepădarea propriei voințe, lepădarea voiei familiei, lepădarea de voia rudelor, lepădarea de voia cercului de prieteni, lepădarea de voia religiei în care te afli, lepădarea de voia neamului din care faci parte și așa mai departe. Numai dacă te lepezi de toate acestea și primești voia lui Dumnezeu prin credință în Hristos Isus, necondiționat, atunci poți să o cunoști. Dacă cineva vrea să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască adevărul lui Dumnezeu cu privire la toate lucrurile. Va primi siguranță în cunoaștere și nu va mai umbla de colo până colo, clătinat de orice vând de învățătură. Adevărata învățătură. Și adevărata cale a mântuirii îi se va descoperi cu limpezime și nu va mai avea nevoie de om dacă este sincer în inima lui și rămâne la adevărul Scripturii. Dumnezeu dă harul cunoașterii oricărui om care vrea să facă voia lui Dumnezeu, fiindcă știe că va pune acest dar în slujba împlinirii voiei lui. Chiar dacă această voie nu o cunoaște pe deplin, Dumnezeu însă se uită la dorința sinceră a inimii care arde după cunoașterea și împlinirea ei. De aceea Dumnezeu îi descopere zilnic clipă de clipă această sfântă voie în măsura în care este împlinită și prin această descoperire poate pătrunde adânc și în cunoașterea tainelor. Care este voia lui Dumnezeu? Ca să răspundem la această întrebare mare, să ne folosim de cuvântul sfânt, singurul care ne dă lumină în toate. Cine dorește să-și pregătească o hârtie și un creion, și să-și noteze câteva din locurile din Scriptură pe care le vom indica acum, alături de versetele pe care le și cităm. Aceasta va fi de folos și ne facem timp să-ți spunem locurile unde se află, deoarece este un punct crucial în viața creștinului să știe voia lui Dumnezeu. Așadar, pentru cei ce și-au pregătit tuneltele de scris, la Ioan 3 17. acolo aflăm că voia lui Dumnezeu este mântuirea noastră. La 1 cu 4,3 aflăm voia lui Dumnezeu sfințirea noastră. La Evanghelia Ioan 6,40, voia lui Dumnezeu este să ne dea viață veșnică. La Cartea Apocalipsei, capitolul 22, versetul 14, aflăm că voia lui Dumnezeu este fericirea noastră. La fel și la capitolul 20, cu versetul 6, voia lui Dumnezeu este să ne facă părtași slavei sale, Asta scrie la Ioan 14 cu 3, Apocalipsa 3 cu 21. Tot la Ioan, la capitolul 6 cu 39, voia lui Dumnezeu este să nu pierdem nimic. La Efeseni, capitolul 1, versetele 9 și 10, voia lui Dumnezeu este unirea cerului cu pământul. Cine se înnoiește zilnic? Cine urmărește zilnic pacea și sfințirea? După cum scrie la Roman 12 cu 2, acela va pătrunde tot mai desăvârșit și în cunoașterea tainelor lui Dumnezeu, va fi tot mai destoinic pentru orice lucrare bună, de un asemenea slujitor se va bucura Dumnezeu. Cine nu caută împlinirea voiei lui Dumnezeu în viața de fiecare zi, acela oricât ar învăța, nu va ajunge la deplina cunoștință adevărului. Tot ce avem, avem de la Dumnezeu și El ne face tot mai bogați în toate privințele dacă urmărim împlinirea voiei Lui. Domnul Iisus spune de deci ce aici clar, dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Nimeni nu va fi judecat de Dumnezeu pentru că n-a cunoscut adevărul, ci pentru că nu a vrut să-L cunoască și nu a împlinit condiția cunoașterii așa cum s-a arătat în versetele și în discuția de mai sus. Într-o veche scriere citim așa, Cunoașterea omului este începutul perfecțiunii. Cunoașterea lui Dumnezeu este împlinirea perfecțiunii. Adevărat spune și Sfântul Simeon, noul teolog. Precum cel ce stă pe malul mării, atât timp cât se găsește în afara apei, vede tot ce se petrece în jurul lui și privește întinsul mării, iar când începe să intre în apă și se afundă în ea, pe cât intră în ea, pe atât nu mai vede nimic din ceea ce este în afara de ea, tot astfel, cei care s-au făcut părtași luminii dumnezeiești, cu cât propășesc în cunoașterea lui Dumnezeu, cu atât mai mult încep a nu vedea ceea ce este în afară de Dumnezeu. Ne arată deci versetul, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Pentru că omul este încurcat cu multe învățături care îi par lui bune, de aceea nu cunoaște învățătura lui Dumnezeu și a Domnului Isus. Dar cine vrea cu tot din voia lui Dumnezeu va ajunge să cunoască această învățătură sfântă și de viață dătătoare. Ea nu cere numai o reformă a omului în anumite părți ale vieții lui, ci îi spune clar că numai nașterea din nou îi dă adevărata viață veșnică fericită. Totul se ia de la început ca și cum nici n-ar fi fost nimic înainte. Învățătura Domnului Isus arată dărâmarea tuturor zidurilor de despărțire și în făptuirea unității fapturilor cu Dumnezeu și a fapturilor între ele. Zice fericitul Augustin așa, trebuie să examinăm cu atenție și mai des sfintele adevăruri ale credinței. După cum lumina soarelui își arată lucrarea binefăcătoare asupra plantelor, cu atât mai mult cu cât sunt mai întoarse și mai deschise către el, tot așa învățătura dumnezeiască luminează și dă viață credincioșilor cu atât mai mult cu cât inimile și mințile lor sunt deschise pentru ea. Învățătura Domnului Isus trebuie cunoscută și împlinită pentru că ea n-a fost dată în zadar și numai prin ea primim credința și creșterea credinței. Prin ea avem viață din Dumnezeu, prin ea suntem liberi, sfinți și fericiți. Prin ea suntem folositori semenilor noștri și prin ea putem aduce lui Dumnezeu adevărata închinare și slavă. În versetul 18, continuând discuția cu ei, Domnul Isus le spune, Cine vorbește de la sine, caută slava lui însuși, dar cine caută slava celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate. Omul este singura ființă pământeană care vorbește. Vorbirea omului poate fi binecuvântare sau blestem, poate să slujească vieții sau morții, poate să lumineze sau să întunece, poate să înalțe adevărul sau să lupte împotriva lui. Gura este greu de stăpânit, dar nu cu neputință, căci, deși omului îi place mult să vorbească și să fie ascultat, totuși poate să și tacă dacă vrea și dacă stă sub stăpânirea lui Dumnezeu. Psalmistul zicea, Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele, sau să nu păcătuiesc cu limba cât va sta cel rău înaintea mea. Dacă crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba, ci își înșeală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică, ne spune Iacov la capitolul 1 cu versetul și 6. Vorbirea este primejdioasă numai atunci când nu izvorăște din adevăr, din cuvântul lui Dumnezeu și când, nu este călăuzită de Duhul Sfânt, căci sunt mulți care vorbesc din Biblie și ridică la amvon și îl uită pe Amin pentru că nu sunt călăuziți de Duhul Sfânt. Așa că se poate vorbi și din Biblie, fără zadar și împotriva adevărului, dacă nu avem călăuzirea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este singurul care cunoaște mâncarea necesară sufletelor prezente și în ce măsură să fie dată. Cine vorbește de la sine caută slava lui însuși, spune Domnul Isus. Când îți aperi interesele tale, ale familiei și ale grupării tale religioase, vorbești de la tine și caut slava ta și a partidei din care faci parte. În tine nu este adevărul atunci, pentru că adevărul nu se află în duhul de partidă, în despărțirile dintre oameni, națiuni, confesiuni, partide politice, clase sociale și așa mai departe, ci el este Hristos și cuvântul său care este deasupra tuturor stărilor de pe pământ. Vorbirea ta aduce atunci numai întuneric și moarte, când nu este din Hristos. Spune Domnul Sus, deci, cine caută slava celui ce l-a trimis, adică a lui Dumnezeu, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate. Numai cine se leapădă de sine, de voia sa, ori de voia grupului religios din care face parte, ca apoi să primească cu adevărat pe Domnul Iisus și felul lui de a fi ca stăpân al vieții, numai acela caută slava lui Dumnezeu, acela are adevărul în sine, deci este adevăr și adevărat în toate mișcările ființei lui, acela poate fi folositor vieții. Dumnezeu nu este părtinitor, cum s-a mai zis, și cine este stăpânit de duhul sau de felul de a fi al vreunei partide religioase, nu poate căuta slava lui Dumnezeu. Când te iubești pe tine sau partida ta, Ajungi un mare mincinos, ai adevărul pe limbă, iar minciuna în inimă și în trăire. Vrei să fii adevărat și fără strâmbătate în tine? Caută slava lui Dumnezeu și înalță tot timpul și în orice loc felul lui de a fi. Când rămânem în cuvântul lui Dumnezeu, când ne supunem acestui cuvânt sfânt, așa cum este scris printr-o ascultare de plină, când urmărim deci voia lui Dumnezeu, atunci îi aducem slavă cu adevărat. În el nu este strâmbătate, spune Domnul Isus. Suntem drepți numai când nu vorbim de la noi, de la oameni sau din tradiția vreunei religii. Și încă un gând. Cine caută, deci e vorba aici de a căuta, cine caută slava lui Dumnezeu, acela este adevărat. Slava lui Dumnezeu trebuie căutată așa cum cauți pâinea și apa care îți păstrează viața, cum cauți aerul pe care le respiri, cum cauți ceva care îți place mult de tot și cine caută cu adevărat, găsește, cum ne spune Domnul Iisus Hristos însuși, cine caută găsește. În versetul următor, versetul 19, Domnul Isus, încercând ca să-i determine pe oamenii aceștia să înțeleagă că El este trimisul lui Dumnezeu, le spune mai departe. Oare nu v-a dat Moise legea? Totuși nimeni din voi nu ține legea. De ce căuta să mă omorâți? Prin tot ce este și prin tot ce face, omul este o ființă slabă, care, deși știe binele, nu-l poate înfăptui. Este în el o lege care îl împiedică de la acest lucru. Apostolul Pavel spune în Roman 7 Am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac, căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Ne arată Domnul Sus că iudeii aveau legea lui Moise și se lăudau cu ea, dar nu o puteau ține. Legea era bună, dar ei erau răi și câtă vreme nu se făcea o schimbare în lor, nu puteau înfăptui legea cea bună. Trebuie naștere din nou cu inimă nouă, cu puteri noi și cu gusturi noi din Dumnezeu, cu care se poate împlini apoi legile lui Dumnezeu. Iar această naștere din nou vine în om numai prin credința în Domnul Iisus Hristos. Cel fără nașterea din nou se laudă cu legea lui, dar nu trăiește. trăiește. Cel care o trăiește nu se laudă cu ea, ci o dovedește prin viață. În lumea păcatului, omul își calcă propriile lui legi, cu cât mai mult va călca el legea lui Dumnezeu. Domnul Iisus întreabă pe iudeii care se laudau cu legea. De ce căutați să mă omoriți? Când calci rânduielile lui Dumnezeu, omori pe Domnul Isus, felul lui de a fi. Când nu vrei să ții seamă de cuvântul scris al lui Dumnezeu, înlături pe Domnul Isus de pe tronul inimii și îl omori. Când te lași stăpânit de Duhul Slavei deșarte și de Duhul de partidă, lovești cu putere în Duhul lui Hristos, de unitate și cauți să-l omori. Mare atenție! Nu romanii, nici grecii, nici păgânii din toate neamurile căutau să omoare pe Domnul Isus, ci culmea culmelor tocmai iudeii aceștia, adică religioși, cei stăpâniți de duhul partidei religioase. Lucrurile nu s-au schimbat nici astăzi. Orice om stăpânit de duhul partidei lui religioase este împotriva altui om credincios care nu face parte din aceeași partidă. Orice partidă religioasă dorește, mărturisit sau nemărturisit, să nu mai fie celelalte partide. Prin e felul existenței ei dovedește acest lucru. Și astfel... Luptă împotriva lui Hristos, a trupului său, care este alcătuit din toți adevărații credincioși, împrăștiați prin toate partidele religioase, care nu sunt stăpâniți însă de Duhul de Partidă. Copiii lui Dumnezeu, frații mei, nu vă lăsați ispitit și târâți de Duhul Partidei, în care sunteți cu trupul, ci aveți curajul să mărturisiți adevărul în toate privințele și căutați să aveți conștiința unicului trup al lui Hristos, universal valabil, în tot pământul. Cine este una cu Hristos într-adevăr este una cu toți cei care sunt în Hristos fără să țină seamă de niciun fel de deosebire. În special nu ține cont de deosebirea de numele partidei religioase în care se află cu trupul dintr-un motiv sau altul. Iubiți ascultători, Domnul să ne ajute să fim toți una în Hristos, să ne iubim așa cum ne-a iubit El din la o parte orice zi de despărțire între noi Cu aceasta facem cunoscut iubiți ascultători Încheierea programului I090 Care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi Amin Toate darurile de așa via Să vorbesc în chiar mult Averia să o împart Fără dragoste nimic nu sunt Urmăriți să aveți dragostea Fără ea nu primiți cununa Urmăriți să aveți dragostea Toate pier în veci, Dăriți aveți dragostea